«І справді, що зліт, то з розуму. Даруй, дурній!» І жінка раптом розплакалася. Вона не плакала від того дня, відколи їй повідомили про Василеву загибель. А тепер зайшлася таким голосінням, що Валентина злякалася за її глузд. «Тихо-тихо, не плачте!» Та зупинити Марію було годі. Невістка принесла кухоль води, дала свекрусі напитися, обійняла ту за голову і поцілувала в скроню. Цей порив був таким раптовим і природним, що Марія перестала плакати і глянула на Валентину вологими синіми очима так, як дивляться маленькі діти на дорослих, що їх заспокоюють. «Треба їй щось написати», – похопилася Марія. «Ні, з його сторінки не можна». «Твоя правда. Треба запам'ятати її нік». Валентина пішла по свій ноутбук, а Марія почала помалу вставати з ліжка. Сили були слабкі, та бажання діяти вже сколихнуло жінку. Не думала про те, звідки їй те горе. Навіщо про це думати? Хіба мало заробила її рідня гріхів? Найперше угодовством і прислужництвом баби Марти. Не мала права її судити. Хто знає, як сама вчинила би в таких обставинах. Але знала, що то гріх і Бог за те карає. Часи були такі, що частина людей пристосовувалися до обставин. І баба Марта, і професор Басистий, і Килина, і сама Муська з Фадюрком. Чи то не часи, а люди? Люди творять часи. Пристосуванство продовжувало подальший перебіг історії. Продовжувало вивихнену свідомість, творило трагедію народу. І нині вже внуки і правнуки цих простосуванців гинуть у новій війні. А що вже говорити про фадюркового батька? Скільки доль, життів і народів перемелював цей чоловік? Скільки цинкових трон приїхало з Афганістанів, Ангол, Гвіней? Чи то так просто минає? Може, і несправедливо в цьому світі влаштовано, що Бог карає невинних, але то для того, щоб ми думали, що це денно і нощно, щоб зважували на терезах вічності свої прагнення і вчинки. Господи, скільки в тих жорнах своїх зажерливих перемелює війна? Чому людці, що влаштовують війни, такі славні? У світі мало знають про винахідників таких речей, як система для вкрапування крові чи дефібрилятор, Хоча ці механізми врятували мільйони життів, та їхні винахідники нікому не відомі. Проте всіляких Сталінів, Гітлерів чи Путіних знає кожен. І справді, Геростратова слава – найславніша слава, і видно таке вже це людство, що не знає своїх рятівників, але добре пам'ятає вбивць. А може у цьому і справді є якийсь особливий смисл? Може, катів і направду треба згадувати і не забувати про їхні звірства? І робити висновки. Але що ж робити із постійним повторенням? Де в людства розум? Сипле блискітки снігу самотня сліпа хмара. Квіти у вазонах спостерігають за зимою і дивуються, що то за білий цвіт летить і летить із неба. Невже це голі дерева в саду здатні на таку красу? Але ж бо ні. Це не дерева, це небо народжує цвіт зорі. Як же вони звуться, ці неймовірні холодні пелюстки? Через віконне скло до сніжинок не долітає запитання, яке квітам у вазонах цілу зиму не дає спати. Музька сидить біля вікна, дивиться на квіти у вазонах, на сніжинки за вікном. Їй майже добре. Якби не вогонь у грудях, який ось уже трохи не рік пече невідступно, могла б навіть почуватися втішеною. Вогонь пригасає, коли Марія заглядає в колиску, де супить тихенько малий Василько. Він трохи схожий на того Василька-ангела з райським голосом. І це додає мусь сили боротися із вогнем у грудях. Та побороти його, жінка це добре знає, вона не зможе ніколи. Та й чи хоче вона його побороти.